Benvinguts al Ningú no és perfecte. Una setmana més, un programa de cinema, còmic i sèries de televisió, com és habitual. Cada setmana estem aquí acompanyant-vos i avui parlarem de moltes coses. Ja la setmana passada vam fer un especial de la pel·lícula Iron Man, van parlar una mica dels detalls de la preproducció, com havia anat, i ara ja l'equip del programa sencer avisar Iron Man. Estem disposats avui a parlar-ne i, a l'igual que la crítica nord-americana, direm que la nostra impressió és molt positiva, eh? Ja avanço. És positiva. Positiva. Molt, molt, molt, no ho sé. La a l'espai sí de Vox Office repassarem tot el que han crítics americans, que déu nhi eh? No s'emporta ni una crítica negativa, a Iron Man És que està bé. Sí sí sí sí, és una bona pel·lícula, molta gent sorpresa. A mi elriler en feia ja molt bona pinta, però s'ha confirmat amb la pel·lícula. Mm -hmm. sí, sí. A vegades els trailerillers enganyen, en aquest cas no. En aquest cas deia que seria una bona pel·lícula i ens l'hem trobada. D'això en parlarem després, a l'espai de tertúlia, i parlarem de moltes més coses en el programa d'aquesta setmana, ja que ara ja començarem a tenir grans estrenes setmana darrere setmana. Speed Racer és l'estrena d'aquesta setmana, d'això ho comentarem, en parlarem ara. També tindrem a les nostres notícies calentes i a 5 de setembre. Què tal? Bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Sí, a veure si estàs al lloro, eh? Al lloro. Això, això. Molt bé, eh, alguna a destacar aquesta setmana? Uh, no tinc memòria, eh? Ho estic veient. Ah, sí. Uh, si no tenim però còmics se'n s'entintren més a la gran pantalla. Els projectes de Marvel Studios que ja ja surafe no, com a, no, no, no, no. no. A veure, jo porto notícies calentes, calentes. Bueno, aquesta ja ho és, més calenta encara. Més aquesta encara. del forn. La adaptació Click o alguna cosa d'aquestes <ríe> d'Iva Manara? Amb un quatre al darrere la adaptació. Mm. una quarta part, bé. Deixem-ho eh? La gent que vagi pensant i rumiant de què es pot tractar. Ara en va matí, què tal? Com estem? Hola, bona nit, molt bé. Feia dies que no ens troben en, en persona, eh? Sí, la veritat és que ja tocava. Molt bé, i què tenim de notícies de còmic aquesta setmana? De notícies de còmic tenim, doncs, còmics que passen a ser sèries de televisió, novel·les que passen a ser sèries de còmic i còmics que passen a ser pel·lícules de cinema. Tenim una mica de tot. És, és això, és el nostre programa, és multimèdia, tot Exacte. es barreja, tot és cine, tot és pel·lícula, tot és sèrie, tot... Molt bé. Menys a còmics adaptats a, a videojocs, que és una cosa que no toquem perquè en general el resultat és molt lent, uh -huh. portem de tot. Que també n'hi ha, eh? També n'hi ha. Clar, quan hi ha pel·lícula de superheroi hi ha el videojoc del, de la pel·lícula. Bueno, exceptem videojoc, com en podríem dir, basorilla també. Ui, ui, ui. Perquè podri... en general... Ara podries ofendre aquí... Uh... <ríe> ara? Per, per què? Què t'ofem del que he dit? Spider-Man 3 estava millor el videojoc que la pel·lícula Està bé, aquí has trobat el esglabó dèbil, per dir-ho així, de la teoria Jo ja no Tens, o... sé, perquè no, no, he, no he jugat Bueno, sé sí que vaig jugar en el cel·lo del còmic però no, no, no vaig passar de, del riu Quan arribava el riu, escolta, no, no Però per poc bé que estigués el videojoc ja estaria millor que la pel·lícula pot almenys tant... fra... alguns determinats fragments de la primavera, almenys el vídeo de joc no, no anava ballant com Tony Manero pel carrer, suposo, no sé tu que hi ha jugatge, sí, no? No, no havia aquesta a mi m'agradava la, la pel·li que jo bé. sí que... De tu em puc esperar qualsevol cosa Bé, també tindrem a nosaltres a la Marta i les seves xafarderies de Hollywood, que estaran amb nosaltres com sempre, i sèries moltes notícies de, f... de sèries, gent que abandona sèries Sèries noves, sèries que arriben aquí... Bé, una mica de tot en els 40 minuts que també tindrem aquesta setmana. Uh, presentant i dirigint el programa en teniu mateix l'Ignès Dierbat i el que farem serà començar directament al cinema abans recordar el concurs que tenim, el concurs de Panini i Còmics que sortirem cada final de mes un lot Gentilesa de Panini, un lot de còmics Marvel, molts còmics d'Iron Man, aquest mes segurament hi haurà el lot. I la pregunta que formulem aquest mes és molt fàcil. Com es diu el director de la pel·lícula Iron Man? Així de fàcil. Com ha sigut el director d'Ironman No val dir-ho de moment. No, però escriure-ho el cognom és complicat, com a mínim, eh? Sí, sí, sí, sí. sí. Es, el cognom es... és fàcil, però el una mica més complicat. S'ha d'escriure bé. Eh? És la dificultat que donem. Molt bé. Ja està. Em sembla molt bé. Tots aquells que ho sapigueu, heu d'enviar un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com i a final de mes, ja ho hem dit, farem el sorteig corresponent. I també tenim la nostra pàgina web, que és el www.grna.es ningunoes. O si no anàcineu al Google i cliqueu ninguno és perfecte, som els primers. Eh? Què dius ara? Sí, sí, sí. Com sí. mulem. Els primers de Google ninguno és perfecte. I allà ens doncs, podeu consultar la nostra gran pàgina web del programa. Podem donar una pista per al concurs. Hem dit que és un cognom complicat i irem que no és Schwarzenegger. No, ja, ja està. Ja està, fins aquí la pista. I ara sí, anem directament amb les novetats cinematogràfiques. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. Doncs aquesta és la banda sonora que ha fet Michael Janchino per la pel·lícula Speed Racer. Recordem que és el compositor habitual de les pel·lícules de, i sèries de J.J. Abrams ha fet les músiques, bandes sonores de Perdidos, d'Àlias, Misión Imposible 3, aquest home de Los Increíbles, és un crack de la música, jo crec que és un dels referents actuals de, de la música i de composicions de bandes sonores. I que, per cert, està una mica acollonit perquè ha de fer la banda sonora de Star Trek. Però, bueno, veient com ha fet la Speed Racer, escoltem, escoltem una mica més, que, que, que és molt i molt fidel a la, a la sèrie de televisió. Sí? No, no. Què passa? No, no, no tenim... Home, no, ja me l'has tret, no me la menges, assim, però aquí... Faré a la Marta, eh? Ja està bé, eh? És una amenaça. Sí, sí, no, és, és, un, és una promesa, eh? Ja una amenaça va... cap aquí, perquè a veure, com sí. et digui vale, ja veuràs tu quin fart de riure. <ríe> Bé, bé, ja, ja, les, ja escoltarem al final del programa la, el que és l'adaptació la, de... bé, bueno, l'original eh, perquè puguem una mica comparar d'aquesta pel·lícula Speed Racer una pel·lícula d'Andy i Larry Wachowski amb Emily Hears com a protagonistes Bueno, Andy i Larry o... És com... mentida! Clar, ja no es diu així, un dels dos, no, no? No, sí, sí, sí, és un home. És un home? Tot això es veu que era mentida. Què dius, sí, ara? Sí, sí, sí. El que passa que els tios els agrada jugar amb la gent i no van desmentir -ho. Bé, és igual, una d'aquestes històries rares que, val, val. que fan els de Hollywood i els més els Wachowski que estan una mica tocats de bala. Speed Racer, Emily Hears, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon i Matthew Fox. Els directors i creadors de la trilogia Matrix han estat els responsables d'adaptar a la gran pantalla una sèrie d'animació japonesa estrenada l'any 1967 en una mostra de revolucionaris efectes visuals dels germans Wachowski. A casa nostra es va estrenar amb el nom de Meteoro. Jo no, la veritat és que no la recordo. Et diré que és la primera sengue, sèrie d'animació manga que es va estrenar a Espanya. Imaginada. Abans i tot que l'Abeja Mayà. Ostres. Doncs bé, Meteoro, que adaptava el títol original que era Match Go Go Go. Als Estats Units es va estrenar amb el nom de Speed Racer, el productor Joel Silver, que curiosament en tenia els drets de feia 16 anys. De fet, va existir un projecte amb Johnny Depp com a protagonista, a l'època aquella de Jovenes Policies. Quan els Wachowski li van comentar a Silver, eh, que també va produir Matrix, que de petits doncs, els Wachowski eren fans d'aquesta sèrie, aquest els va dir que en tenia els drets. D'aquí que els Wachowski s'hagin decantat per dirigir una pel·lícula per tota la família. De fet, és la primera. L'Azos Ardientes, evidentment, no era per tota la família... Matrix tampoc Home. per tota la família Matrix no ja, per, per mi ja em costava ja pels... no sé eh? i Speed Racer doncs es convertirà en el seu primer, bueno, en el primer... es va convertir, com deies tu, en el primer anime d'èxit molt abans ja bueno, de bola de drac, que hem de dir, no? Uh, però que va ser un fenomen similar a, a aquella època. El film narra la història de d'Speed Racer, un jove valent i intuïtiu nascut per pilotar cotxes. El seu germà era el legendari Rex Racer que després de morir en una carrera va deixar el seu llegat a Speed que l'ha de continuar. Speed és fidel al negoci de les carreres que dirigeix el seu pare, John Goodman, dissenyador del sensacional Match 5. Quan Speed rebutja la tentativa oferta de l'empresa Royal Tron, els seus malvats directius l'obligaran a conduir per tal de salvar el negoci familiar i l'esport que estima que Roya el Tron es dedica a arreglar carreres. Amb el suport de la família, i la seva xicota, Spitz s'aliarà amb el que va ser el seu rival, Racer X, que és el Matthew Fox, per guanyar la carrera que li va costar la vida al seu germà, el rally conegut com el Crissol, que travessa diversos països i desafia la mort. Hem de recordar que els responsables dels efectes visuals són els matei, el mateix vaja, que Matrix, per tant, l'espectacle i la innovació estan assegurats. Actualment, a motiu de l'estrena del film, està a punt d'estrenar-se Speed Racer The Next Generation, protagonitzada pels fills d'Speed Racer. Eh? Com a I... sèrie, això? Sí, sí, com a sèrie de buixos animats. I la inspiració per crear el personatge de Speed Racer és curiosa, perquè es van inspirar pel pentinat en Elvis Presley i en el cotxe doncs, amb James Bond. Està bé, eh? ens interessa molt poc, em penso, no? El a la sèrie. A la, sèrie? Bé, a la sèrie, sí, però la pel·lícula sí. A la pel·lícula has vist el tràiler? Sí, sí, sí. I què et sembla? A veure, l'argument crec que m'importa poc, però és un espectacle visual sense comparació, per el que m'ha semblat, eh? Aquesta manera de rodar i de semblar que estic, o sigui, de rodar com si fossin dibuixos animats, actors sí. d'images real no ho havia vist mai. Té un, té un toc a, a dibuixos animats realment, mm -hmm. no sé. Jo no sé, bueno, va, ja veurem. Nosaltres, no, anaves alguna cosa així... No, que em recorda com si fos un passeig per una màquina del millón uh -huh. de Sí, també, vez, sí, sí, sí, sí, per sí, sí Per les jometes i tot això Nosaltres el que tenim això sí és el trailer de Speed Racer zoom, zoom. A su hijo solo parece interesarle una cosa Pilotes a sus puestos No habla de otra cosa Comienza cuenta atrás Ni piensa en otra cosa que no sean las carreras de coches el victorio, el de Speed Racer. va a ser muy buena no va a ser el mejor ¡Ah! para mi familia las carreras los han todo cuando te voy a hacer algunas de las cosas que haces se me corta la respiración estoy tan orgullosa de ser tu madre qué pasada Speed Racer, ¿qué estás tramando? esa carrera estaba amañada alguien está intentando quitarme todo lo que me importa en la vida no ¿Cómo les haremos frente? La única forma de detenerles es llevándoles ante la justicia Correr es lo único que sé hacer y tengo que hacer algo No es un juego, esa gente no se anda con rodeos Por eso te acompaño Vamos Tres, dos, Aquí están algunos de los pilotos más peligrosos del mundo Sus coches seguramente irán equipados de armas secretas Así que hemos adaptado el Match 5 Para que puedas hacerles frente ¡Venga, Speed, venga! ¡Speed, sal de ahí! ¡No puedo moverme! ¡Speed! ¡Ese es mi chico! ¡Speed Racer ha vuelto! ¡Haga, haga! ¡Speed Racer, más despacio! La següent estrena que destaquem aquesta setmana és Algo Passa en Las Vegas, pel·lícula de Tom Bogan amb Cameron Diaz, Aston Catcher, Tred Williams i Queen Latifa. Jack és eh, bé, és un entranyable jove que va de farra i Joy és una estirada gent de borsa amb personatges coincideixen per casualitat durant un esbojerrat cap de setmana a Las Vegas el que hauria d'haver estat només una borrosa trobada entre dos joves novaiorquesos de vacances acaben un matrimoni enmig d'una monumental borratxera el que va succeir sense que se n'adonessin es podria desfer de no ser perquè amb una moneda entregada per Joy Jack guanyés 3 milions de dòlars en una màquina escurabutxaques la disputa per veure si es queda el als acaben als tribunals. El jutge els condemna a sis mesos de matrimoni forçat. Farà de que els matrimonis no intentin de veu superar les crises, els obliga a assistir a sessions de terapèia i que durant aquest temps la parella faci possible per intentarlo, congelant l'accés als 3 milions durant aquest temps. Podran Jack i Joy sobreviure les contínues putadetes que s'estan hirant fent sense avans matar-se i cobrar el premi, o ve la seva falsa relació acabarà convertint-en real. A tu què et sembla? que prescindiré d'anar-la a veure. Ah, vale. Això és el que em sembla directament. És es que, clar. I a més, és un tràiler que crec que t'ensenyen els quatre gags de la pel·lícula i que la I resta de deu comprar. ser avorridíssim. Però és que, a més a més, quin jutge et condemna a sis mesos de matrimoni? Jo quan ho vaig veure, a més, es a estar casat 6 sis mesos, però dius, quina mena de tonteries aquesta? És es que si no, no hi ha pel·lícula. Ah, val. Ah. No sé que és un, un jutge així una mica raro, no?, per tenir pel·lícula. Sí, Mare, sí. Déu per dir senyor. alguna cosa. Anem per la darrera bueno, estrella. Bueno, bueno, bueno. Sí. I és que tinc un altre va de zo, jove nova iorquesa. de Borsa. No està una mica grandeta ja? Sí, grandeta, ja, ja. Home, aquí que sí. l'Eston Ketcher ja està casat, eh? Ja, ja. A veure... Oh, ja, ja està com... bé de fer comèdies ja. post-adolescents. Un col·lega es que... d'on d'esta mi cotxe potser ja l'ha trobat, eh? El tema post-adolescent ja s'allarga fins als 40. <ríe> És allò, bueno... <ríe> bueno, Harrison Ford fot fa d'Indiana Jones amb 60 passats cosa però... que em sembla fatal, no, no, a mi, fatal a mi em sembla genial, que torni Bruce Willis i Schwarzenegger, <laughs> que tornin tots i si el best era Stallone, clar que sí és l'uïdal ens ha tallat? directament, i ben fet, sí, sí Anem per la darrera que destaquem aquesta setmana, és Ausente, pel·lícula de Kimberly Pears, la directora de Boys on Cry, que és l'única pel·lícula que ha dirigit, i això ja ho fer, no sé si 10 anys, però <sum> gairebé, amb Ryan Philip, Abby Cornish i Channing Tatum. És un drama bèl·lic centrat en Brandon King, un condecoratori de guerra d'Iraq, que torna al seu petit poble de Texas. La història està basada en el germà de la directora, que es va llistar a l'exèrcit davant dels fets de l'11 de setembre i va marxar a lluitar a l'Iraq. Pears ens vol explicar com un acte patriòtic d'aquestes característiques afecta tant el recent soldat i a tots els que l'envolten. Com la resta dels films estrenats últimament amb l'Iraq com a tema central ha estat un fracàs comercial. Està clar que els americans no volen veure un Telenotícies quan van al cinema. El títol original del film és Stop Loss, en referència a una clàusula que van signar als soldats, o que signen, de fet, els soldats, en què aquests accepten tornar al front més enllà del temps pactat en cas de carència d'homes la directora pre prefereix aprofundir en els personatges evitant fer propaganda antiguerra malgrat que deixa clar que la invasió de l'Iraq va ser un error. I ara sí, notícies ben calentes, com dius tu. Doncs vinga, si sentim quan vulguis, que tenim molta teca avui. Ah, sí? Sí. Ah, vale. De per meva no, perquè aquesta setmana l'únic que ha entret interessant han sigut trailers a Hollywood. Sí, tens cosa... un problema de coplament. Ah, m'acoplo. Sí, sí, sí. sí. Normalment se lo sé Sí, no sé, portes alguna cosa sobre que... Bueno, sempre porto alguna cosa al damunt, però... Per favor, que ens estàs a... <ríe> uh... Però, sí, uh... hola. No, no et sentim de res, Jacint, però o si sigui, no te t'apuges una mica al micro... A vegades aquestes coses. Ara? Els monstres la ràdio. Sí, més o menys, va. Sí? Sí, perfecte, tanto, ara va. sí, ara sí. Bé, doncs comencem amb la primera i segurament us celegareu, perquè és un espanyol, sí? que ha sortit d'un film. S'ha ah, sí. espenjat d'un film, que és Javier Bardem, uh -huh. que ha abandonat Nine, que era el nom musical que està digint Ron Marshall, que havia fet ja al teatre Antonio Banderas. Mhm. Uh -huh. I que et compartia cartella amb Penelope Cruz, Marion Cotillard, Sofia Loren, Judi Denys... I, I per, per què s'ha despenjat? Els rumors s'apunten que és per, per cansament psicològic. Mm -hmm. Salut, eh, Aram? Gràcies. Altres notícies? Sí, no, no ens interessa no. massa, la veritat. Bé, jo si estigués en Penelope Cruz també seria... acabaria esgotat psicològicament. I físicament. Jo Sobretot el... psicològicament. Joan Hill, no sé si sabeu què és. No. És el, per dir-ho, el menys prim dels tres que sortien a Super Salidos. Tenim problemes. Una pel·lícula creus, eh? que desconeixem completament. Super no, no, està bé. Una gran jo, jo, jo, jo desconec, jo Ah, desconec. molt bé. No, no, però és una gran pel·lícula, eh, Super Salidos. Bueno, sí. Sí, sí, està bé. Està bé. Doncs sortirà Transformers 2. Sí, a l'Ebu. O sigui que ja tenim dos dels protagonistes del cartell. Junts amb els I, per cert, que Michael Bay ha afirmat que moltes de les aclaracions que ha fet de Transformers 2 fins ara són falses. Uh -huh. Que preguntes, per què ho dius? No, sí, no... Tonto. Per despistar-vos. No, a mi no em despisto, o sigui... A veure, a veure si aixequem el nivell de la secció avui, no... No, no ho sé, a vosaltres us agrada les embosteries, que és diferent. Exacte. Clar. Bueno, ara amb els rotllos. L'Obel Bons Bones, uh -huh. que és la nova d'en Peter Jackson... Sí... Doncs s'ha tornat a parar. ja sabien que la preproducció s'havia parat a punt de començar a rodar perquè havia sortit en Ryan Gosling, que havia dit que no. Doncs ara el, com es diu, el director artístic, ha renyit amb Peter Jackson i s'ha parat la producció. Crec que el millor que pot fer Peter Jackson és tornar a Nova Zelanda i fer una peli petiteta, super superbuit o alguna cosa així. És que saps? La... I relaxar-se. se, és relaxar -se. Que aquest, aquest film és un film petit i a Nova Zelanda. Hosti, o pues... si va fer per esbergir-se, va decidir fer aquest film. Doncs si ja no aconsegueix fer ni això, ja pot anar retirant-se, potser. Jo crec que Peter Jackson és com Sanson. Samson era el cabell... La graxina era Peter Jackson des de que aquest home ha primat ja no és el mateix. Jo ha perdut tota la seva força. Sí, sí, en King Kong ja ho va demostrar i a partir de llavors ha estat la, la decadència, eh? Per favor, que torni a engreixar ja Peter Jackson, sis plats. Comprem-li hamburgueses. Comprem-li hamburgueses. Oh, enviem hamburgueses a Nova Zelanda, de ser xubo, però no no no pot ser. Home. Va. Arribarien. Ba, no vull ni pensar com arribarien. No, no es pot enviar a menjar a més, per això està prohibit. Imagina't. Uh, bueno, del mateix film s'han filtrat declaracions i Susan Sarandon, en círculo íntimo diguéssim, ha afirmat que està esgotat aquest film i que no li agrada gens. Perfecte. Vaja. Aquest film promet. Gran promoció de la pel·lícula que hi haurà. I després comentar les estrenes a Marvel Studios. Bien. Que bé, com que han gran èxit amb, amb el film d'Iron Man, uh -huh. ara han decidit que les noves escenes seran pel 2010 que tindrem Iron Man 2. Ahà. que són originals i després Thor, el mateix any molt bé sembla que eh, fins i tot per al 2010 ja tenen data almenys jo he trobat una data 30 d'abril del 2010 torna Iron Man 2 ara ens ho podem creure o no home és just dos anys després de sí. mm -hmm. eh, tenen temps eh, per... sí sí mm, recordem que aquest l'Iron Man està bastant bé, però potser per el que han treballat amb el guió perquè portava anys i anys el guió d'Iron Man canviant de mà en mà sí, però quan va arribar Joan Fabrou va canviar de... va començar de zero absolutament de zero, vull dir que tampoc feia tant de temps Home, agafat... jo com a gran fan d'Iron Man per aquest personatge sí que l'haver seguit compulsivament, puc dir que han agafat una mica les millors històries d'una època de l'època de David Michelin està molt bé, uh -huh. han agafat una bona època i l'han ultimitzat una mica, no?, també aquest Iron Man. Sí, sobretot el look. El look de, de Tony Stark és, és el dels Ultimates. I el look de l'armadura també, però clar l'armadura t'has d'anar a buscar l'últim referent, per dir-ho així. Sí, sí. És... No pots agafar l'armadura dels 80 perquè la gent es que et xumdejaria de tu. No, no. Clar. Sembla que, per cert, el director de Thor serà Matthew Baum, director d'Stardest. Sí, sí. Sí, aquest és el rumor que ja corria per Sitges aquest any. Sí, de fet ja està fet això, eh? Ja és aquest el director. A veure, estrena el 4 de juny, veurem. I protagonista? Jo no el tinc. Crec que encara no se sap, eh? Tens algun rumor? No, els que havien sortit d'un lluitador de la WWW... F? E? Eh. W -W e. WWWE. E havia sortit el rumor que seria un d'aquests i després també s'havia comentat un nano jove que es pot dir que era primer que havia intervingut en una sèrie però poc més Què més, què més, va Doncs pel 2011 Capitán Amèrica que el que rumodeix és l'ex-nòvio de La pena del P. Cruz, en Matthew Me conegeu Me Jo trobo que no és un mal càsting Jo hi veig Jo veig massa Jo veig en en Mateo fent de, jo, capitan, jo, jo veig fent de Capitán Amèrica no acabo de... preferir algú altre, però vaja, és un rumor això, no? a sí. més a més, el títol pot ser que sigui The First Avenger Capitán Amèrica el títol complet, o sigui, El Primer Vengador Capitán Amèrica que serviria com a prequela per la pel·lícula que s'estrenarà al cap d'uns mesos, que és Los Vengadores ah, no, perdó, Proyecto Vengador així es dirà. Ah, es dirà així? No, no és ah, bueno, el que és diuen clar. Iron Man. Sí, sí, sí però sí. això durarà quatre dies. Jo no ho entenc, no ho entenc. O sigui, la gent que es diu que traduï pel·lícules no sap res. Alguns sí, alguns es documenten i d'altres no. Però com pots traduir Iron Man, que te, de la que tens documentació a milions? Mhm. Uh -huh. I cagar-la amb una cosa com aquesta. Sí, sí. O igual que traduir Shield per Escudo. Eh... I no traduir Nick fúria ah, ja. Deixar-ho amb Nick Fury, sí, sí. que dius Criteri, Criteri, sisplau. Però no, no en tenen, no en tenen. No, perquè és tan fàcil com trucar a a un friki, no? O trucar a Panini mateix. Allò, sisplau... I ja està. No, no, passeu-vos per Higamèix i pregunteu. No, no demanem tant una trucada de telèfon de, de, de 30 segons. Però és que és gratis passar per Higamèix, i tindràs dossiers de 150 pàgines al cap de 24 <laughs> hores sobre el tema. És com... Bé, bueno, no ho entenc. Sí. Almenys Pepper Potts l'han deixat al com era. Sí, només faltaria. Exacte. Pimienta pots i hauria ja. sigut la pera. No, no, no. Uh, què més, Jacint? L'última i la promesa, que era Josh... Schwartz Sí. Us sona? Um, I, aixi, vagament, vagament. Sí que us sona perquè és un dels creadors a D.O.C., Gossip Girl i Chuck Bueno, xac. Mm -hmm. Tres sèries que no, no veig ni he vist mai. Bueno. D.O.C. jo la vaig seguir bastant les mm -hmm. primeres temporades. I aquest senyor què? Aquest senyor que li han encarregat que escrigui el guió de la quarta part de X-Men. Al final hi haurà quarta part d'X-Men. Home, ho dubtaves. Home, una mica sí. Però, Després de, de, de la tercera, de la petita catàstrofe que va ser la tercera... Per l'anaral carrer i s'ha acabat. A veure, a veure... Ha declarat que ells és fan de la, de la saga, diéssim? Uh -huh. però que tots els fans se li tiraran al damunt. I que més, cap dels protagonistes de l'anterior, part de Patrick Stewart fent de Charles Xavier, repetiran... Uh -huh. o sigui, el fan terrible aquí, ja. A mi m'ha sonat uh, una generació X, un nuevos mutantes, una cosa així. Oh, un factor X adaptant les històries de Peter Home, David. Tu penses que hi ha mutants principals importants que encara no han sortit a X-Men, per tant... No, no, ha dit que queden joves. Com quin? Joves. Joves a l'escola amb Charles Xavier. Aquesta era la seva idea. Mhm. Uh -huh. Bé, doncs... Uns noves mutantes adaptant els primers números, ser, no? Podria sí. tenir la seva de Canyón, tots aquests, no? L'Ova Venenosa, mm -hmm. la, la Daniel Munster... Bé, de totes maneres tenim Patrick Stewart de tornada, que això ja és la, sí. la, la, la gran... Quants anys té aquest home? 60 i escaig, em sembla. Ho anirà deixant, no? Què vols dir, que anirà deixant el què? al no, cinema i tal. No, home no, de moment no. No, fins que no faci l'equivalent a la Liga de dels Hombres Extraordinarios, no ho deixarà. <ríe> no, no, no. No prenen la lliçó aquests actors. Vinga, nosaltres el que farem ara sí serà parlar d'Iron Man. doncs amb aquesta cançó de Black Sabbath que, que surt precisament a, a la pel·lícula d'Ironman uh, comencem parlant de la pel·lícula, comencem a fer una mica de tertúlia, uh, primeres impressions a veure que t'ha semblat la pel·lícula primeres impressions positives sí. molt positives Home, en aquest cas uh, molt i a més a més em va haver-hi més una vegada que em vaig fer un far de riure i gent vaig, bueno, vaig anar-hi amb la meva companya i em mirava una mica raro en quin moment es pot saber? Home, quan comença a provar els repulsos, la veritat és que és bastant catxondo. És tio. molt divertit, sí, sí. Sí, sí, sí. a sí. provar amb un 10% <laughs> i el robotet aquell que li fa demà, que és com sí, està sí, molt sí, bé. Sí, sí, sí, que li va... va tirant... Eh... Ah, exacte. exacte. En aquell moment em va fer certa gràcia, mm -hmm. la veritat. Destaquem també la gran quantitat de referències Marvel que hi trobem. Uh -huh. uh, ara que has dit això dels robots que treballen a la casa, Jarvis, que el major d'un dels Vengadores que es converteixen en un robot en aquesta, en aquesta Exacte. pel·lícula. Exacte, a més a més la quantitat de personatges secundaris d'Iron Man que surten està molt bé i estan ben plantejats. Tenim a la Marta ja per telèfon. Marta, bona nit. Hola, bona nit. Que estàvem comentant Iron Man. Sí, us estic sentint. Ent Entre Estic una, una mica... Enfeinada, Estàs feina però, però, però pots comentar, no, també? Sí, sí, bé, sí. Sabem que tu ets però... gran... Digues, digues. No, res, que si sentiu algun xisclet o alguna És d'emoció. Sí. Bueno, vale. és el teu acompanyant. És el meu acompanyant. Sí. Molt bé, um, sabem que ets una gran fan de Robert Downey Jr., que t'agrada molt, i realment la pel·lícula, ell, el Robert Downey, està excel·lent, està superbé. Sí. És el paper de la seva vida. Està molt bé. Me n'alegro d'haver-lo recuperat. Uf. A veure quant dura. Penso que no podrem continuar, eh? Sí, -ja. penso que tots t'haurem de, de trucar Tinc més tard. Tinc aquí algú que m'està boicotejant sí. la meva intervenció. Sí, sí, escolta-ho. Tot u. i que fa mig metre. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Escolta, aquí... Si no és un hobbit, eh? Aquest nen no te deixa, eh? Veure, no la deixa, passada no. ja va. Bé, algun comentari ràpid i sé que està recuperant comentari després de la secció de xafarderies? Comentari per qui no sap res del còmic, doncs és una pel·lícula entretinguda, res més enllà. Vull dir, m'agrada molt l'actuació entre Robert Downey Jr., però, bueno, està bé. Sí, sabem que tu no... Bé, bueno. escolta, estigues, <ríe> pa... <ríe> estigues pel nen i després ens no ah, ho trobem. Sí. Ell <ríe> <ríe> opina que no li va interessar gaire. Mm -hmm. no la va entendre, no la ja, entendre. Ja, ja ho veig vinga, fins ara Marta fins ara, sí. uh, bé, reemprenem el fil nosaltres amb el que estàvem dient de la quantitat de referències uh, que la gent no marxi fins que no surti l'última letra fins al final tots els títols de crèdit no marxeu, que són molt llargs i sobretot quan comencen a sortir tots els stunts, o sigui, tots els dobladors i hi ha gent que es diu que rebre pinyos i saltar per finestres, que n'hi ha com 50 o 60. És una cosa impressionant. Doncs mm -hmm. espereu ben bé fins al final del final del final. No marxeu. Hi ha una escena importantíssima. Que a Les pel·lícules Marvel sembla que al final final, com igual que X-Men 3, hi ha una escena importantíssima. Uh -huh. I en aquesta també hi era. Jacint, què t'ha semblat la pel·lícula? Ah? Uh, pues a mi m'ha agradat, la veritat. M'han mm -hmm. entretingut molt. Més que rep el guió, crec que no pas per la direcció, perquè la direcció no m'ha agradat gens. perquè Jo trobo que ha estat molt bé Jon Favró com a director Era de la pel·lícula. Era de manual el que ha fet. És que no, no he havia res original en la seva direcció. A veure, Jon Favró no és Sam Raimi. No, no. No li demanis uh, certs moviments de càmera ni que... Doncs jo trobo, per exemple, que la persecució amb els dos avions està bastant, bastant bé. Que no va ha ell. Ah, això no va ha dirigit ell? Totes les escenes que no hi ha ficat la mà, que eren fetes només pels efectes especials, home, però segur que ho ha dirigit Clar, ell alguna també alguna cosa hi ha hagut de ficar la mà, no fotem és el director acreditat home. tu creus que ha dirigit aquelles escenes ell? primer sí. que crec que ha sigut la segona unitat, quan... perquè només es veuen dues coses, la persecució i el comandament, no, però ell està allà per... o sigui, ell confia en uns especialistes que en saben més que ell, i ell el que fa és dirigir pues això em sembla bé o no em sembla bé és el director de la pel·lícula, és el que té dit l'última paraula l'última paraula bueno, i l'última paraula també m'agradaria discutir-ho fins a quin punt Marvel Studios ha ficat en mà molt directa eh? bé, no sé jo crec que... en ple segle XXI jo crec que Déu-n'hi-do bo que mana el director eh? que això que la, la productora fot-hi mà ja bueno, no ho sé Mira, Marvel Studios sap que li ha sortit malament la jugada en pel·lícules com Daredevil o Electra que les ha derivat altres productores que no han sabut adaptar bé aquests personatges i en aquest cas doncs, la produeix ella mateixa sap coneix els seus personatges sap quines són les persones més indicades i és normal que els donguin unes certes pautes de com han de tractar els seus personatges ja està, dir el jefe és Marvel Studios i el qui treballa és John Fabron per certs, un, un detall l'Audi que condueix en Tony Stark és increïble sí, hi ha molt sí. de product placement però per exemple aquell Audi em va, el vaig trobar jo em jo... vaig quedar amb el Burger King també <ríe> és impressionant com han ficat culladada allà sí, sí, vull una hamburguesa mm -hmm. bueno, una pel·lícula molt recomanable a mi la veritat és que m'ha agradat moltíssim ho vaig passar molt bé, em van passar les dues hores que dura la pel·lícula volant i la recomano moltíssim la recomanem, la recomanem molt i tant m'agraden mm -hmm. tots els actors, són actors importants, Gwyneth Paltrow eh, que feia temps que no sortia els temes de maternitat, i això l'han obligat una mica a allunyar-se de les pantalles, i Jeff Bridges que, que fa de dolent i molt Jo no el vaig bé. reconèixer fins que no va sortir els títols de crèdit. Pensava, qui cony és? No em digui. No. M'assona la seva cara? Així és tot rapat i amb barba, amb, aquest, amb, que... amb, aquest, amb aquest trasplant capilar que s'ha fet un pan més en ball, no l'ha reconegut ni de casa casualitat. Però a la Marta hem de dir que li va passar lo mateix, el que passa que el va acabar reconeixent perquè havia fet la seva biografia a la secció de xofarderies la setmana passada que si no ah. arriba a ser per això <ríe> jo la conec. veritat és que què va, va a més em va agradar el plantejament del personatge que no fos directament em va agradar com m'ho plantegen el que passa és el que us comentava jo abans que trobo que la història s'estem-la a la de Robocop en molts aspectes. Però també és la cosa que potser va ser Robocop que va copiar els còmics d'Iron Man. Per tant, ara Iron Man, amb tota la història que té i en totes les coses que havien passat, hauria pogut intentar ser una mica més original. Bé, eh? suposo que hi ha una segona part, que ens conometen al mandarín, tota la saga alcohòlica... Jo espero a la segona part un Iron Man completament torrat. Sí, sí, suposo que vindrà aquí, que se li pujarà l'èxit al cap, alguna Exacte. cosa passarà, acabarà mig borratxo... Malalt d'amor, ningú li fa grà cas, la Pepper es casa amb algú altre i... Recordem que volen anar dirigides a tots els públics les pel·lícules Marvel. O sigui, si comencem a ficar alcoholisme molt desetat i un personatge depressiu... Per cert, recordem que... A veure, una cosa, la primera escena que apareix Tony Stark, el primer que s'ha és el whisky que s'està sí, fotent. Sí, sí, sí, sí. Bé, sí, una cosa és whisky. Que no és gens políticament correcta. Però no fuma. Goita. No, no, no, no. Pa, no ningú fuma. Bueno, és que al ja. fons Tony Stark no fumava tampoc. En tampoc. canvi Nick Fury o l'aurienda. De... Però l'Ultimate no, no fuma perquè van prohibir fumar en els còmics Marvel. Ah, sí? Sí, Torna sí. Torno sí, sí. a còmics Code X el bou més que rep el tema del fum. Hipocresia se'n diu. Ah, sí, sí, sí. Perquè l'Obed no no fumant... Exacte. Quin fi, sentit té? Aquestes coses, no? De totes maneres, recordem que no serà l'última aparició de Tony Stark i Robert Downey Jr. aquest any, perquè amb apareixen també a la pel·lícula... Bé, no apareix a Iron Man, apareix Tony Stark a la pel·lícula de Hulk. Uh, introduït en alguna escena ah, sí? Sí, sí, sí, sí. que és la típica mira Iron Man, tenim idea de que esta bestia no, de no tana... sortirà Iron Man, sinó Tony bueno, Stark no sé o no Stark que ja Indus, l'empresa d'Stark Man... o alguna cosa així, mm. potser sortirà suposo que ja és allò com Marvel Studios ja té els drets de molts dels seus personatges ja no els revendrà, doncs és ja anar creuant personatges i d'aquí a la pel·lícula de Vengadores que suposo que també tornarà a sortir a Iron Man és probable, i la massa uh -huh. perquè la pel·lícula de la massa també ja la produeix Marvel directament també directament, sí, uh -huh. sí. el que passa que no, no sé què passarà amb Edward Norton que sembla que no està massa content amb el muntatge de la pel·lícula però bé, vull dir ell és un actor, és un mandat i això és el que ha d'assumir una pregunteta, si a los Vengadores, qui el formarà? això no ho sabem però suposem, per les pel·lícules que s'estan fent, Capitán Amèrica, Iron Man, Thor, i bàsicament aquests tres, que són els tres més importants. Jo tinc apuntat que podria ser que el 2011 s'estrenés una pel·lícula sobre l'Hombre Hormiga. Ah, sí, amb en... sí, sí. Amb sí, sí, Edgar sí. Wright. De director. Sí, sí. De director, no, exacte. Clar, per tant, també... podria ser aquesta l'altra peça? Mm -hmm. Podria ser, podria ser. No sé, jo ho veig quasi... Mm. No sé, ho veig poc factible. No? Tinc la sensació que reunir tots aquests personatges en una sola pe·li. La veritat és que seria molt fidel als Vengadores originals. Mm -hmm. Però tratar tants personatges, alhora, no sé, ho veig... Segurament, en el cas de que passi això, tindràs a la massa que acaba trastocant-se i els mateixos Vengadores van de perseguir alguna cosa d'aquestes. És una pe·li de pinyos, bàsicament, una sí, mica. Sí, és mm -hmm. el que podem. Molt bé, doncs deixem aquí la tertúlia sobre Iron Man i anem a veure qui ha passat a l'altre cantó de la bassa, als Estats Units. El que més dona als Estats Units, el box office. Doncs som-hi. A la posició número 5, aquesta setmana tenim Forgetting Sarah Marshall, a la posició número eh, 3 setmanes, amb 44 milions de dòlars. A la 4, Haralang Kumar Escape from Guantanamo Bay, dues setmanes, 25 milions de dòlars. A la 3, Baby Mama, dues setmanes, 32 milions de dòlars. A la posició número 2, Made of Honor, d'entrada de la setmana, amb 14 milions de dòlars. I a la posició número 1, com no podia ser cap altra manera, amb 102 milions de dòlars, Iron Man, un gran èxit en taquilla. Molt bones recaptacions per Iron Man i també Bon acollida de la crítica. Anem a repassar els comentaris més interessants de la premsa americana que li otorga una mitjana de bé més. Bill Zwicker del Chicago Science Times diu que és una de les més intel·ligents pel·lícules de superherois que han aparegut els darrers temps. Però Michael Phillips del Chicago Tribune és molt divertida. Alex Markerson diu que Downey té una gran mania que energia a sobre que brilla i fins i tot en els moments més tranquils. Sean O'Connell de Filmcritic.com diu que és una adaptació de primera. Kirk Honigwood del Hollywood Reporter, diu que Downey afronta la seva imatge de noi dolent meravellosament. Per a l'Ulomènic del New York Post, diu que és una de les més de moda, millor escrites i dirigides pel·lícules de superherois. James Van Der Nelly, del Real Views, diu que no hi ha hagut mai una elecció més inspirada per un superheroi que Robert Downey Jr. Per Peter Travers del Rolling Stone, Diu que han passat anys des que una pel·lícula de superherois tingués aquesta força i diversió. Finalment, Clàudia Puig, du diu que també és entretinguda i divertida. Però ja hi ha una cosa a destacar ja en aquestes crítiques, que és que jo diria que mai cap pel·lícula de superherois havia tingut un cap de cartell, un, un actor principal com Robert Downey Jr., sí, sí. que no només és famós, sinó que més és bo. Saps? A vegades ja, havia ja. tingut... A, Christian Bale, que és, una, és un actor que està bé eh, però és jove, per dir-ho així uh -huh, uh -huh. o uh, hi havia Patrick Stewart però clar, és, és un de, de molts uh, Charles Xavier, uh -huh. per dir-ho així qui és uh -huh. el protagonista principal ah, és una cosa que no sol passar que en una pel·lícula de superherois tinguin un protagonista principal famós i de solvència contrastada uh -huh. Eclipsada per Iron Man però amb bona recapitació una pel·lícula petita, una comèdia romàntica protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Macizo en el paper d'un home d'èxit que s'adona que està enamorat de la seva millor amiga mentre aquesta es troba de viatge quan torni la noia ell pretén declarar-se però ella no torna sola, sinó amb un escocès guapo i ric amb el que s'ha promès l'anato mitjana és una C per a Matt Pace el Chica del Trigum, diu que pel·lícules com aquesta fan que Cupido vulgui canviar de feina, aquesta era la crítica negativa eh? la positiva la posa Owen Gleimberman d'Entretainment Weekly que diu que és un bonic motlle de galetes de pel·lícula ni més ni menys, m'agrada, motlla de galetes és un clon, vaia exacte, vindria una mica això i ara sí, xafarderies de Hollywood les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood Bona nit Marta, què tal? Bona nit Retrobada, no saber sé, si et deixaran acabar la secció avui eh? No sé perquè s'ha despertat <laughs> Molt bé, aquest nen té el do de l'oportunitat eh? Ho veieu? Sí, sí. Bé, fes el que puguis Marta doncs eh, comença una fricada, home no Roger, ja sé que això no t'interessa gaire, però un moment. Aviam, la fricada que d'avui també té relació amb, amb pel·lícules de còmic, perquè és relacionada amb Batman. Mm -hmm. Les figuretes de Head ah! Legends... Ui Marta, no sé com ho tindrem avui això, eh? Molt malament. Ja, ja. Bé, ja li passarem aquesta gravació al nen consell sigui gran, eh? No sé si li farà gràcia. A mi ja, no me'n ja. fa. No, no. De moment. De moment no. Aviam, un momentet. Sí, perquè el sentit... Me'n doneu un minut? Sí, el, se... vale. el sentim Gràcies. més a ell que a tu, eh? Bueno, està bé, és un nen amb una bona potència de veu, és bueno, una cosa que, que ens n'alegrem de sentir-la, no? Per cert, m'ha quedat uh, pendent una cosa amb la secció d'en de, Jacint, que és que uh, una notícia que ha sortit aquesta setmana, que hi haurà pel·lícula de MacGyver, una adaptació cinematogràfica de MacGyver, que uh, ve de la mà del mateix creador de la sèrie Lee David Ziatov, que ha anunciat que ja està en producció la pel·lícula, i que es fa recàrrec ell mateix de la direcció. No sabem encara si Richard D. Anderson, el popular MacGyver, l'home que feia una bomba amb un clip, eh, tornarà a ser el personatge, o sigui, si és una continuació de la sèrie, o un remake. Home, Richard D. Anderson no està una mica veterano, ja? Bueno, sí, però bé, va, va fer Stargate i aquestes coses a la tele, vull dir que... Jo pensava que precisament d'Stargate ell havia plegat. Sí, però ara està tornant en forma de telefilms i ha tornat. Ah, molt bé, ens n'alegrem. Si, si ho he de fer de tant en tant, doncs ja en va bé. Uh -huh. però una cosa contínua no... ja no podia mantenir el nivell uh -huh. Marta, te te... he tornat sí, molt bé, <ríe> Vinga, molt bé si doncs podem fer... el que volia dir-vos és que els fans de Batman han arrasat les botigues de còmics i de joguines a Nova York i s'han quedat ja tots els ninos del Joker de la nova pel·lícula de Batman que s'estén al juliol als Estats Units aquí no sé quina data sí, mateixa mateix buf... data sí, próxima, i que ja sabeu que s'ha interpretat pel difunt Ledger ahà uh -huh. O sigui, que s'han acabat, i la gent feia cua a les, a les botigues. Mm -hmm. però... Quina colla de, de frikis. Ui. Mare de Déu. Això costarà molt avui, eh? Poca podrem, eh? Ja ho veig. Poc que podrem. <laughs> doncs parlarem d'altres coses, no? No sé, una segona notícia, Bart. <laughs> jo que m'havia currat aquí la, la, la, la secció. Sí, sí, sí. Doncs que Charlie Sheen es casa a final de mes amb la seva promesa, la Brooke Muellet. Uh -huh. I que Scarlett es Johansson està promesa, ho sento, noi, que teniu alguna... No sé si pensàveu que teniu alguna... No, no, això ja, això ja ho sabíem, ja estàvem informats. Escolta, Marta, fem una cosa. Tirem endavant amb el programa i, si podem, al final te truquem, d'acord? A veure si ho pots arreglar. Creu, eh? Vinga, no fa creu, No preocupis, dona. Adéu. Adéu. És que el casament de l'Escarbet Johansson amb Ryan Reynolds, si no uh -huh. m'equivoco, es diu així, un sí. actor canadenc, sí, sí, sí. ja està començant a sortir a tots els TV Notícies. Ryan Reynolds que, que està estrenant definitivament, quizás, ara, no? Això jo ja no ho sé. Ryan Reynolds, sí. Sí, que és el mateix que té que fer de Massacre. Uh -huh. Massacre? De fet, quina pel·lícula? Ff. Volem fer la pel·lícula de Massacre de Diapul. Mmm. Sí. Amenida bueno, Jo tende... crec que aquesta quedarà Ja ha sortit al no. Ah, això és, beno. Ben, ja no, vol. Ja, si no, ja. no és veritat. Has esperat al final de que s'acabe aquesta secció per deixar-nos anar a la trola. Cada cop sucorre més, eh? sí, sí, sí. Cada cop intenta fotre d'una manera més discreta, però o sigui, no... anem per la secció de sèries, si us assembla i tenim a punt els 40 minuts, doncs venga, somi. Sèries en Obert als 40 minuts. Aquesta era la sintonia clàssica del Cotxe Fantàstico, però a partir de diumenge a Televisió Espanyola sonarà això altre. Doncs aquest diumenge, 11 de maig, a les 10 o menys de la nit, a la televisió espanyola emet aquest capítol pilot de la nova sèrie del El Fantàstico, que prometia molt, però, argumentalment, és bastant xurro. Però que, a més a més, l'emet sense cap perspectiva de continuïtat. Perquè... Sí, sí, ja, ja està firmada que es farà una primera temporada. Eh? Sí, però no està feta. No, no està feta, comença el setembre. Ah, val. Però es farà. Quin Igual que la segona de Sara Connor, que també es farà. Això sí que és una llàstima. Bé, doncs podreu veure el fill de Michael Knight, Mike Tracer, amb David Hasselhoff, que també apareix cap al final d'aquest capítol. Menjant capítol hamburgueses. Que... No, no, menja, no, menja, però està una mica greixóndo, eh. Uh, 12 milions d'espectadors de mitjana va tenir aquest capítol pilot als Estats Units. Molt bona audiència, malgrat que males crítiques. Uh, malgrat tot això, NBC ha decidit tirar endavant de la sèrie amb la possibilitat que es converteix en una segona dona aviònica veurem què passa per cert, dona aviònica que comença a emetre el canal Sci-Fi tots els dijous de 10 a 12 de la nit vuit capítols de la sèrie dos capítols, per tant en un mes eh, la tenen acabada no podem recomanar-la no, no, no, jo no he vist res eh, però és clar amb les males mm, crítiques que va tenir no hi ha va, ni una crítica bona dir, ha fracassat, 8 capítols, la vaga la va parar i ja han decidit, és que deixem-ho estar ja. aprofitem la vinentesa i deixem aquí mhm uh -huh. Altres sèries, com per exemple, una cosa que s'està fent als Estats Units és que hi ha un, el diari USA Today, eh, cada any fa una mena d'enquesta entre els seus lectors per veure quines són les sèries que encara no han renovat i espera que la gent renovi, quina és la que més ganes té que la gent renovi. Doncs, una, malauradament, jo pensava que, estava, que, que no estava en perill, però sí que ho està, és Boston Legal, que ha estat escollida com la sèrie que la gent vol que se salvi. De fet, aquesta sèrie encara no ha rebut la llum verda per començar a rodar una cinquena temporada, malgrat que els índexs d'audiència són bons. Són 10 milions de, de persones que segueixen la sèrie cada setmana. Quin és el problema? Doncs que uh, l'audiència uh, del públic, que mira, Boston Legal, no són adolescents, és gent més gran, i per tant els anunciants prefereixen destinar la seva publicitat a uh, sèries televisives que viri més gent jove que no pas Boston Legal. El problema, doncs, és que és clar, és cosa de, de, de publicitat, d'ingressos publicitaris, no de telespectadors, una cosa que, que, bé, no sé. És una llàstima, perquè la veritat és que Danny Crane és bastant divertit. Sí, jo la, la trobaria a faltar, eh, si la cancelen, la veritat. Jo no la miro perquè, perquè no puc, perquè no puc mirar-ho tot, però els capítols que he vist m'han agradat. M'han hmm, agradat bona. molt. Que la pregunta que tinc és si els anunciants busquen públic jove, el van a buscar a la televisió? Sembla que sí. La gent jove no mira la tele, es baixar l'episodi d'alguna manera o es compra el DVD. La gent jove cada vegada mira menys la tele. Jo crec que això potser passa més aquí que no passa allà, perquè jo allà les sèries això. les tenen ràpidament. És aquí que tardem mesos i mesos i mesos ah. i mesos a poder tenir el material i per això descarreg... per això hi ha gent que s'ho descarrega. Uh -huh. Però allà jo diria que el poder-lo tenir tan ràpidament no crec que s'ho descarreguin. A més allà tenen el Tibo l'opció ah, aquesta que de poder gravar directament del que fan i així, qualsevol però apunta com a audiència? no ho sé, no sé Deixut... allà exacte, no ho sé un actor que se'n va d'una sèrie de Michael Rosenblum, que s'acomiada d'Smallville, l'actor que ha interpretat l'ex-Luthor, ja, ja venia anunciant, però ara ho ha confirmat Warner Bros., que eh, no ha renovat per la vuitena temporada, la, seva, la setena temporada és l'última temporada de Michael Rosenblum com a l'ex-Luthor. Eh, Warner diu que hi haurà vuitena temporada de d'Smallville sense l'ex-Luthor, i anunciat que aquesta vuitena temporada per cert serà la última. Per a substituir a Lex Luthor, doncs tindrem dos dolents. Doomsday recordem responsable de la mort de Superman, eh sortirà es la mort d'allò entre cometes eh? sí, sí. i un altre dolent dolent que serà una noia intel·ligent manipuladora que sentirà una forta atracció cap al Clark Kent però que pot ser tan mortal per ell com la Kriptonita de totes maneres bé han dit que al final de l'ex-Luthor encara no s'ha vist a Smallville per tant és lògic pensar que faran un últim capítol de sèrie amb l'ex-Luthor o sigui Michael Rosenblum reprendrà altra vegada el seu paper però hi ha algú que encara es miri aquesta sèrie? Sí, sí, jo, jo. Increïble. M'agrada, m'agrada. Ho sento, ho sento. Digue'm el que vulguis. No, no, no. Jo no sé d'on te treus el temps. Bé, ho intento. Jo... Més en la vegada, guionistes han anat bé, perquè s'han fet menys capítols aquest any. Ah, això és veritat. I una última notícia. Un crossover d'aquells que no diríeu mai. Dos, dos homes i medio i CSI. Eh, però no és que sí sí sí, no és que Charlie Sheen eh, vagi malgríssim a investigar un cas. No, no. El crossover és entre guionistes. És a dir, els guionistes de Dos homes i Medio guionitzaran un capítol de CSI. I els de CSI guionitzaran mm. un capítol de Dos homes i Medio. No, això pot ser bastant divertit. Sí, sí. sí Per tant, tenim doncs, una barreja de guionistes amb morts tots dos. O sigui, hi haurà el tema forense en tots dos capítols. Un en pla en conya i l'altre en pla una mica més seriós, però bé... Bueno, no, Evidentment, un capítol de CSI amb molts de gags i un de dos ombres i meia doncs, amb una mica més de, de, de mala llet, no? Podríem dir, no sé. Un uh, crossover curiós, si sí, més no. Està bé, segurament és l'arribada de les realitats alternatives a les sèries de televisió. Mm -hmm. Perquè segurament aquests capítols trencaran amb... El de dos ombres i meia el poden notar, però la CSI segur que trenca amb la continuïtat normal de la sèrie, és eh, segur. Mm -hmm. I ara ara, preparat que anem pels còmics. Molt bé.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 Doncs uh, som -hi. per on comencem? M'agrada aquesta cançoneta que m'ha posat avui, eh? Hmm, hmm. Teletria d'allò, aquesta. Bé, doncs està bé, m'agrada. Començarem, uh, bé, empalmarem amb, amb el tema Iron Man, que s'estàvem tractant abans, que és que el primer número de la minissèrie d'Iron Man Extremis, guionitzada per Warren Ellis i dibuixada per Adi Granov, que per cert ja es va publicar aquí el 2006, sí. en un sol volum, uh -huh. no, em, no sé si te'l vaig deixar, em penso que sí. El, el volum que vaig deixar d'Iron Man in Extremis? sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs aquest mateix número ja es pot llegir gratis online A la pàgina de Marvel ah, Aprofita'm per fer una mica de promoció del personatge En anglès, que... no? En anglès, sí Uh -huh. Val? o sigui, si hi ha algú que encara dubti de si quedar-se un còmic d'aquests que han sortit ara d'Iron Man, doncs que sàpiga pot entrar a la pàgina Marvel a consultar-ho a més a més, han publicat eh, han reeditat, aprofitant l'estrena de la pel·lícula, aquí a Espanya l'Iron Man, la edat de hierro uh -huh. amb guió de Kurt Busia, que és una reedició d'un material que ja va sortir fa mm, cinc anyets tranquil·lament sí, quan encara publicava Planeta quan encara publicava uh -huh. Planeta, la veritat és que és un volum recomanable, a mi em va agradar és una mica una posada al del personatge la veritat és que és, és bastant graciós um, què volíem comentar? ah sí, hem comentat a l'inici de la secció que parlaríem de uh, còmics que passen a sèries de televisió i és que uns personatges del jueves uns personatges del jueves passaran a protagonitzar una sèrie de televisió Diagonal TV Mm -hmm. que és una productora que ha fet Vendel Pla, ha fet Amaren Tiempo Revueltos, ha fet La Madame, ha fet Zoho, ha fet totes sèries d'aquest estil, farà els capítols de la sèrie de La Parejita de Manuel Manel Fondevila. No sé si molt coneixeu bé. els personatges. Sí, sí, sí. Sí, oi? Boníssima. Que... Boníssima, està molt bé. Jo personalment de Manel Fondevila m'agrada, però, molt més o el ti que eres joven. Sí, però que hi, com que és un mano a mano... em Van Montéis... És cert. Doncs recordem que Maneu Font de Vila més a més, va ser el gran premi del Saló del Còmic de l'any passat, i li van donar l'any passat, i eh, ara doncs, ens han dit que faran aquesta sèrie. La sèrie serà de 65 episodis, de 5 minuts cada un, o sigui, rotllo minisitcom, i els protagonits seran Alicia Rubio i Alejandro Cano. La veritat és que estem bastant intrigats. A més a més, José Luis Martín, que ja té experiència perquè van adaptar el seu Quico El Progre a sèrie, s'encarregarà de la producció i, per tant, pot ser que surti un producte bastant decent. Uh -huh. La veritat és que és una bona notícia això de que els còmics, sobretot de que el Jueves, obri una mica ventalls, perquè jo m'alegro de veure que el Jueves està recuperant embranzida, perquè és ja de les poques sèries així de, de còmics en espanyols originals que queden, i uh, veig que cada cop tenen més iniciatives interessants ens n'alegrem des d'aquí un, un, un, un hola en Manel Font de Vila mm -hmm. I, tant, i, tant, i, tant. i felicitats per, per a aquest projecte moltíssim. què més portàvem? Portàvem també, això és el còmics que s'adapta a tele, novel·les adaptades al còmic, perquè um, és una cosa que s'ha posat ara més de moda que ja es feia antigament, recordem les grandes novel·les il·lustrades a color que ara estan reeditant totes Sí. Saps, de les que publicava Bruguera, In the Temporary, que ara es poden Cosa, tornar a trobar amb ja, eh? un preu molt més alt, doncs ara s'està tornant a posar de moda, perquè ara tenim l'adaptació al còmic de El Juego de Ender. Uh -huh. El Juego de Ender ah, és una novel·la em... collonuda, comencem per a per dir això, de Orson Scott Card, que a més a més Orson Scott Card és ha estat sempre bastant relacionat amb el mundillo del còmic i si no m'equivoco, si molt malament no recordo és el que es va encarregar dels guions d'Iron Man Ultimate. Ultimate Iron Man mm -hmm. sí. doncs sembla que l'experiència li va agradar, li devia haver-hi bon rollo perquè Marvel serà a més o més l'encarregada d'adaptar el còmic el juego d'Ender que, la... que ja no és la primera vegada que fa amb una novel·la o està fent amb el pistolero de Stephen King Exacte, la torre i... que ha sortit com ha sortit mm -hmm. jo l'he seguida però mm, no sé què dir-te. Tu l'has seguida, Guadeu Pistolera? Sí, a mi m'ha agradat. És la història de, com de la Torre Oscura. Sí, sí, sí. Val? i a tu t'ha agradat, jo no ho sé trobo que era com una mica lent no havien sabut donar el dinamisme que s'ha tenir els còmics de fet continua amb una segona part eh? sí, però jo la veritat és que ja no sé si cauré si sí, els dibuixos trobo que ja Eli ha canviat completament el seu estiu sí, sí. i brutal, està molt bé. molt bé, molt espectacular doncs l'adaptació del Juego d'Enders de els dibuixos estaran a càrrec de Pasqual Ferri que és un dibuixant a més a més català i que ha fet ja diverses coses per Marvel i per DC i eh, sincerament crec que la cosa pot funcionar molt bé a més a més Pasqual Ferri és el dibuixant actual de l'Ultimate Iron Man ah, per tant, ah, sí. ja i 4 devien... Fantàsticos també per tant, ja es devien entendre abans, i la veritat és que... Bé, a mi El jueu d'Ender de és una novel·la que m'agrada molt. No sé si hauríem d'explicar una mica d'aquest el jueu d'Ender. Sí, de Ender. una mica, jo no... no el, el jueu d'Ender de de és un nen, és, és la història d'un nen, que és l'Ender, que és una mena de superdotat i que l'envien a una acadèmia militar per entrenar-se de cares a la invasió d'una força alienígena que està a punt d'arribar. I és una mica la història de com aquest nen va superant els diversos desafiaments i va superant el seu i va, va prenent va, va participant en un entrenament militar aquest còmic no es publicarà fins ben entrat el 2009 però la veritat és que ja, jo ja l'espero amb certes ganes, a mi aquest és una de les coses que em fa gràcia de veure Què més? Què més, Què més portem? A veure, a veure és que he tingut un petit merder de, de sí, papers Sí, te veig amb, amb, amb més papers que mai i... Exacte Uh, tenim... Tenim, au, au, tenim... Ah, sí, i tant, i tant, i tant. Tenim una, una bona, mala notícia per als fans de Spider-Man. A mi la veritat és que em sembla fantàstic. Uh, després d'un de nuevo dia, mm -hmm. que és la saga de Spider-Man que començarà aquí a Espanya a partir del mes que ve i que planeta Panini editarà en un sol volum... Mm -hmm que jo ja no en compraré que és aquella saga tan polèmica en la que fan una mena de reset a tota la continuïtat de Spider-Man i tornen a començar de zero com si els últims 20 o 25 anys d'història no haguessin passat. Exacte. Doncs tenim ja una mica d'informació de noves sagues que continuaran en aquesta Brand New Day. I una d'elles presentarà un personatge que es diu Antivenom. Ah, molt bé. O sigui, com l'Antivenom. No ho no sé És un personatge que en lloc de ser eh, tot negre i amb l'aranya pintada de color blanc, és tot blanc i amb l'aranya pintada de negre. Uh -huh. Protagonitzarà una mena de sèrie que guionitzarà Dan Eslot i dibuixarà John Romita Jr. Aquesta miniserie durarà uns sis mesos, començarà a partir de l'Agost Yankee i el primer número serà el 568 de la Amazing Spider-Man, on te podrem veure l'Antivenom. Jo, sincerament, penso que cada cop, cada cop tinc més clar que han perdut el nord completament. Home, el, el retorn de John Romita Jr. és molt celebrat el que passa potser és una llàstima que hagi arribat en aquest moment no? I En aquest producte clar, clar, clar. A veure, John Romita Jr. és brutal a mi m'agradava molt quan el Spider-Man, però uh -huh. potser amb una continuïtat normal del personatge s'hagués agredit molt més el seu retorn que no pas justament ara No, no, no quan dibuixava man i quan dibuixava Iron Man i se'ns obtero el millor de 1602 perquè la història de Neil Gaiman era una mica així així. Jo espero que tots eh, siguin escrulls eh, que així ho arreglin i que escoltat que cap problema ah, Això és una bona idea Tenim una última notícia sí, sí, intents per una última notícia sí. doncs que el govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat fer una nova categoria dins els Premis Nacionals de Cultura, que és el Premi Nacional de Còmic, uh -huh. que fins ara no existia. Uh, I a més a més han aprovat fer, crear un centre de, del còmic i de la historieta per conservar les col·leccions uh -huh. de còmic que estan disperses per tot Catalunya i que no tenen un lloc on exposar-se permanentment. Tenim a la Marta per telèfon. Marta, que ja sé que no hem deixat amb la secció de xafarderies. No sé si alguna d'aquestes que t'has treballat tant la vols donar, o, o encara no. estàs entretinguda. Uh, no no. no, no, què? no estàs... jo, jo crec que aquesta setmana Ui, estar, el que Escolta, podem fer és penjar este... a la pàgina web i que la gent les llegeixi molt bé, doncs, quina doncs, gran idea doncs les xafarderies de Hollywood que s'ha treballat la Marta almenys, no, les, no les podreu escoltar però les tindreu a la nostra pàgina web que és el www.grn.es barra ningú no Google, ningú no és perfecte que és molt més fàcil, Exacte. és la primera opció i s'ha acabat Tenim alguna cosa més encara, si vols? Ens queda un minutet, un minut, sí, no, digues ràpid, ràpid, ràpid. ràpid, ràpid, ràpid. Pascual Ferri ha sigut el gran premi del Saló del còmic de Barcelona d'aquest any, per tant ens alegrem doblement perquè dibuixarà el Juego de Ender i per aquest premi tan merescut. Molt bé, doncs amb la notícia Pascual Ferri nosaltres acomidam el programa més o menys com l'hem començat, que és amb Speed Racer i escoltarem la sintonia original, així la podeu comparar amb la de Michael Gianchino d'aquesta sèrie de televisió Speed Racer. Uh, Jacint, fins la propera fins La propera. Atuaran fins aquí 15 dies. Fins aquí i jo mateix l'Ira Zerbat també m'acomiado i la setmana que ve tenim entrevista fins llavors, bona nit here he comes here comes speed racer he's a demon on wheels he's a demon and he's gonna be chasing after someone he's gaining on you so you better look alive he's busy revving up the powerful Mach 5 When the odds are against...